Başqa qeyd edəmsəm, bəçicilər, yəni siz hamınız, yəni hamınızı boşuyuram, yəni hamınızı hamınızı və o gündən sonra o Məhkəhlin adı, yəni o vaxt yəni gələn insan adları tulaqa adlanırlar. Talaq sözündəndir, yəni ki, boşanmışlar. Yəni ki, PMS hamısının, yəni ki, Allah təala Quran-da buyurur ki, və inəqəbtum şoəqibə misl məəqibtum bih. Səbir cəza verilibsə, əziyyət verilibsə, siz də o O cəzanı məsəndə qisas almaq. Balə in sabarum lahu khayrul sabirin. Başın səbir etsəniz, bu səbr edənlər daha xeyirli olar. Yəni qisas almaq olar, icazə ver, lakin qisas almayı bağışlamaq və səbr eləmək isə daha xeyirlidir. Bu ayə Nəhl surəsinin 126-cı ayəsidir. Nəhl surəsi 126-cı ayə və onlarda peyğəmbər həsrətlən bulur ki, Biz qisas almırıq, lakin səbir edirik ki, qoyaraqda da bizə daha da çox əzir versin. Və sonra Peygamber Səvəm bu gündə, yəni Məkkənin fətih günündə Kəbənin, üməkdəyə Məkkənin haram olduğunu elan edir. Yəni, Peygamber Səvəm buyurur ki, bu yerlərdə qan döşmək və bu yerlərdə döyüş edilmək haramdır. Yəni, bu gündən sonra haramdır. Və sonra Qurayışın yəni, məhkənasını, yəni onların şərəfli bir tayf olmasını, hörmətli bir tayf olmasını bəyən edir. Və Peyhamasan bu gündən sonra qiyamət gününlə qədər heç-i yani kəs Qureyşdən haqsız yerə öldürülməyəcək. Qureyş qəbirəsində heç-i haqsız yerə öldürülməyəcək. Və sonra Peyhamasan həmçinin yəni, Məkkənin fətini digər şəhərlərin fətindən fərqlidir. Yəni bilir ki, məsəl üçün, bir yerə hücum eləyəndə, oradan döyüşün alanda, oradan bütün mal döyət, hamısı qəlinət kimi götürülürdür. Və orada olan insanlar əsir götürürdülər. Lakin Peygəmbər məkkədə belə etmir. Məkkələr cəmaatın mal-varlığı özünə qalır, funların özünə qalır. Həmin cəmaatda Peygəmbər əsir götürmür. Yəni məkkənin müqəddəs biri olduğuna görə Peygəmbər bu cür edir. Həmin Peygəmbər belə etməsində insanların qəlbində məkkəyə qarşı daha da çox hörmət olur. Ki yəni gör məkkənin yəni müqəddəs nə qədər böyükdürsə, hətta Peygəmbər onlara yəni nə bağışlayır. Sonra Peyğambasləm əmr edir ki, kəbəni təmizləsinlər, kəbəni təmizləməyi əmr edir və o odalan bütləri hamısını bir-bir çıxartmağa əmr edir və oradan bütlər çıxarılır, hamısı bir-bir sındırılırdı. Və özü şəxsən bu əməldə, bu yəni şərəfli işlə, özü də işlək edirdi, yəni bütlər kəbənin içərsindən çıxarılırdı və hamısı sındırılırdı. Və fəhəməsən bu baxdə ayələrə okurdu Qul cəəl haqq və mə yübdəyə elbətl və mə yü'id De ki, haq cəldi və batil heç bir şey edə bilməz və heç bir şey de qaytələ bilməz Və həmsənin cəəl haqq və zəhəq albətl inəl bətlə kənə zəhv qağ Hak cəldi, batil isə heç oldu və həqiqətəndə batil, əvvəldəndə heç bir şey idi fıç bir şey idi İsa sorusu 70, e, 70 və 81. ya 81-ci ayə və Məkkədə aran bütlərin sayı 360 büt idi. Məkkədə 360 büt var idi. Həmsinin davadlarında gəlib ki, Kəbənin içərsində İbrahim Peyğəmbərin, İsmail, sonra İshak və başqa Peyğəmbərlərin şəkilləri var idi. Həmsinin Kəbənin içərsində yəni yer var idi, yəni orada onlar andı çıxırdılar. Buna əzlam deyirlər. Yəni oxlar var idi, misə, oxu atırdılar, əgər oxməyin yeri deyirdisə deyirdik ki, alınacaq. Atırdı, o deyən yeri batırsa demə alınacaq. Yox, əgər başqa yerə batırsa demə nə olmayacaq, alınmayacaq. Yəni bu cür yəni, səfi-səfi -səf kəran içində hamısını yığmışlar və buna əzlam deyirlər. Yəni bu cür andıçmək var idi qureşlərdə, yəni, bu haqda əvvəlcədən yəni, xəbər vermişdik isə dərsləmizin Vəsanal Peyğəmbərsəm buyurur ki, Allah bunlara, yəni öldürsün hamısını. İbrahim Peyğəmbər heç vaxt əzlanla and içməyib. Yəni heçsa İbrahim Peyğəmbər yəni, belə söyləyir, sən yəni, ox baxdırıb atmaqçı, görək hara baxırsan nə olacaq. Vəsanal Peyğəmbərsəm Məkkəni, yəni Kəbəni tam təmizləyir və yəni orada olan bütün bütlər hamısı sınır. Hamısı bütün bütlər hamısı sındırılır. Vəsanal Peyğəmbərsəm Kəbənin içərisində 2 rükət namaz qılır. Və ondan sonra kəbədən çıxır və kəbənin açarlarını Osman İbn-i Talha adı, e, yəni kimi ki, əvvəli açarlar olurdu, ondan verir və sonra Peygam Aslanım kəbənin ətrafında ehramsız, yəni ehram partadan girmədən təvaf edir və təvaf edən vaxtı yəni, əlində olan əksayla kəbəyi işarə edirdi. Yəni kəbə özü əsusmürdü, adam çoxulduğunu görə kəbə təvaf edir və əlindəki əksayla Yəni qara daş yanına keçəndə, yəni ora, yəni Həsənə salam verirdi. Həminçinin deməsam yəni başında yəni olan təbirqəni çıxardı, yəni o yəni dəmir yəni başından çıxardıb yerinə qara əmmamə geyinir. Qara əmmamə geyinir. Çünki məsələn Məkkəyə gələndə döyüş paltarında girmişdi. Məkkəyə girəcən fəthdə döyüş paltarında girir. Sonra Peyğəmbər sallallaha əmr edir ki, çıxıb Kəbənin üzərində azan versin. Və Bilal çıxıb kəhbənin üzərində azam verəndə bəzi məhkələr bəzə deyirlər ki, nə yaxşı oldu ki, yəni xoşbaxt insandı e, Səyid ibn-l-Az xoşbaxt insandı ki, Bilalın kəhbənin üzərində azam verməyini görməyib. Yəni, bunu görsə ürək partibələrdir ki, qara bir qul, yəni qiymətsiz bir insan yəni onların gözündə, qiymətsiz bir insan kəhbənin üzərində çıxıb orada azam verir. Kəbənin üzə adamla çıxıb, yəni ayağının altında Kəbə, oradansan verir. Yəni bu, yəni onları çox qələbə gəlirdi. Daha sonra arasında bundan heç bir fərq yox idi. Həminsin. Yəni belə sözlə deməyə, yəni Xristian səbəbi üçün ona təcəssüm qabiliyyətlər. Onlar İslamala təcəqvəz namaz qıla bilməydilər. Ona görə belə sözlə demək elə onlardan içində adi bir şey Sonra Peyğəmbərə səhləm səhabələri göndərir ki, bəzi səhabə göndərək müəyyən yerlərdə bütləri sındırsınlar. Və bunlarda bir Xalid ibn-i Valid olur. Xalid İbn ibn-i adı sahabını Peyhomasam 30 dəfərə göndərir. Batnını nəxilə deyən yerə göndərir və deyir ki, orada özcə deyən bir büt var. Üzzə, işimizdə yəqin ki, üzvə adına büt olur. Peyhomasam Xalid-i göndərir ki, gedib o bütü orada sındırsın. Və bu büt yəni, mudar və Qurayş və Kinana qəbiləsində məxsus idi. Yəni, bu üç qəbilə bu bütə ibadə edirlər. Və həmin sahabi ibn-i gəlir 30 nəfərlə və bu bütü yerlə işlə edirlər. Həmsinin, Sərd ibn-i Zeyd Əşəli adlı sahabənin başlığı ilə 20 nəfər sahabəni göndərir və Mənad adlı bütü sındırmağa göndərir. Mənad adlı bütü sındırmağa göndərir və həmin büt Müşəlləl deyən bir yerdə idi Müşəlləl altı yerdə idi və sahabələr gəlirlər və həmin bütü orqada sındırırlar və bu bütə isə Ağuz və Xəzrəz qəbilələri əvvəllər, yəni cahilət vaxtında ibadə edirlər Həmçinin Amr ibn Asr-i göndərir Sua adında bir büt olur onu sındırmağa Suva adında büt olur və həmçinin gəlib onu da sındırırlar Əncə Allah-ı Allah bu, büttər haqqında, Uluçin Nəzm s. XIX-ci İrman əyləndə Əfəra'a vəl-uzzə və, və mənətət sərdətəl uxra Siz laf və gördünüzmü? Və mənətət sərdətətl uxra Üçüncü isə, başqa bir üçüncü mənatı da gördünüzmü? Yəni, onların halı, kökü nə günə gəlib düşdü? Yəni, hər bir Allahdan başqa ibarat olan məbudun sonu aqibətdə bu olur. Sonra bütün Məkkə əhəllik yığılır və Peyğubat Səsələmə beyyət etmək üçün hamı toplanır və deyirlər ki, bir sənə itaat etməyə artırır, yəni söz verir və hər kəs gəli Peyğubat əllə görüşürdü. Qadınlar isə Peyğubat Səsələm yanına gəlirdi və söz ilə Peyğubat Səsələm beyyət edirlər və Peyğubat Səsələm da onlardan beyyəti sözlə qəbul edirdi. Çünki Peyğubat Səsələm yani naməhrəm qadınları heç vaxt əllə görüşməzdi, heç vaxt Hətta Ayşe deyir ki, Əli naməhrəm, heç bir naməhrəm qadına dəyməyib, Peyhəməsəm Əli. Heç vaxt naməhrəm qadına əl əld vurmuyor Peyhəməsələm. Doğru, Peyhəməsələm, yəni, beyət edəyəndə, qadınlardan biri gəlir, ona da olur. Hind, yəni, ortubar qızı hind. Gəlir Peyhəməsələm, yəni, beyət edəyəndə, hind deyir ki, Allaha and olsun ki, Peyhəməsələm buyurur ki, hində, mənə Yalnız Allah'a ibadət edəcəksən və Allah'tan başqa heç bir şey ona şəriq qoşmayacaqsan. Həni deyir ki, vallahi sən elə bir əhd götürürsən ki bizdən mənə deyir, hələ bu hafta ki, belə şey deyən olmamışdır. Yani belə bir əhd mənlə götürən olmamışdır. Lakin deyir, biz sənə deyir, sən istədiyini sənə veririk. Yəni sənə bu cür beyyət edirik. Sonra Peyhəmasan buyurur ki, həni oğurluq etməyəcəksiniz. Oğurluq etməyəcəksiniz. Peyhəmasan müşəhdəri Oğurluq etməyəcəksiniz. sonra Hind ki, Allahın dostu, yümən neçdir, Əbu Sufyanın malından, yəni bir qəpi də olsa belə yəni qırağdan götürmürdüm, yəni mən heç yəni, oğurluq etmərəm. Sonra Peymasov buyurur ki, Peymasov buyur ki, sən deyir, hindi vint ortbasan, yəni ortbasanın qızı Hindsən, deyir ki, bəli, həmin qadın deyir ki, bəli. Və desən, "Ey mənim, keçmiş günahlarımı bağışla, hansın bağışla." Yəni etdiyim günahlara görə, yəni mənə bu üz görmə. Və sonra də bilməsan, bürük ki, qadınlara zina etməyin. Zina etməyin, yəni bu şərtlərdir. Bax da deyir ki, "Ey Rəsulullah, yəni, azad bir qadın zina edə bilər ki, məyə? Yəni azad qadın. Yəni olar biri idilər ki, cəhəliyyət vaxtı zina edənlər yalnız kölələrdir." Yəni, qul zina edir. Lakin azad qadın isə zina edə bilməz. Yəni, Məkkədə yəni, bu cür, yəni, bir şey var, yəni, qadın arasında ki, onlar zina etməzlər. Onu elə, yəni, bu qadın, yəni, hind, yəni, təzimlə soruşur ki, azad bir qadın. Yəni, necə zina edə bilər? Sonra Fəhəməsəzəm buyurur ki, Bəraq taxturla olaydıq, övrətlərinizi öldürməyin. Və bu, hind deyir ki, biz deyir, uşaqlarımızı deyir balacaqdan böyütmüşdük. Hamsin deyirsən bədər hamısını deyir, hamısın öldürmüsən. Deyə deyir ki biz biz onları böyütmüşdük. Lakin insanları bədər döyüşündə hamısını yəni böyük vaxtlarında hamısını öldürmüsən. Çünki Hindin yəni, ki, yəni, ot və ölürsən, qardaşları ölür və o nəhayət yeməsən belə buyurur. Və bu vaxt Ömər Məxəttab yəni, Hindin bu sözünə yəni təəccüblənir və gülür və yəni qəribə yəni yəni bucuz yəni, qadın olduğuna görə Ömər təcrimələnir. Ömər bu qadının sözünə tərcümətdə də vəhdətə gəlib ki, Ömər onun xəttini yəni elin yəni belə başın bucuz tutulur yəni yəni ki belə bucuz dəhşət qadındır ya yəni. Yəni Peygəmbər onları bağışlayıb hamısını lakin bu yəni Peygəmbər sabah bucuz deyir. Yəni bucuz yəni hərəkət edir. Sonra Peygəmbər bucuz Yəni, söz verin ki, siz, yəni, başqa bir qadınlara, namısı qadınlara böhtan atmayacaqsınız. Və bu haqda hind deyir ki, Allah'a and olsun ki, böhtan atmaq ən böyük günahlardandır, yəni, ən böyük bir pis işdir. Sonra Peygam Hasan buyurur ki, ey qadınlar, siz mənə yaxşı işlərdə heç vaxt arısı olmayacaqsınız, yəni, buna söz verin. Peygamberəsas əmrlə dedi ki, bəyəyinlə, yəni onlara bəyət elə. Çünki yəni onların bəyəti müsəlmanlar ağsaqqallarınındır. Vəcəhə də Peygamberəsas onlar üçün Allahdan bağışlanma istəyir və onlar da qadınlarla, yəni onlara, yəni qadınlara bəyət edir. Yəni onlardan bəyər qəbul olunur. Çünki Peygamberəsas dediyimiz kimi heç bir qadını əllə görüşmürdü. Yalnız o qadınlar ki, Peygamberəsas ona yəni yəni Peygamberəsas onları məhramı sayırdı, onlarla görüşürdü. Sonra bunu eşidən kəbilələr, arab kəbilələri, yəni Qureş ətrafında hamısı İslamı qəbul etməyə bir-bir gəlirlər. Yəni dəstəylə gəlirlər İslamı qəbul etməyə, çünki bunlar tərəddüd edirlər. Bunlar deyəndə ki, gözləyək, hələ İslamı qəbul eləməyək. Baxaq görək Qureş nə peyğəmbər nə edəcək. Qureş qələbə olarsa, yəni keçər Qureş tərəfə. Əgər Məhəmməd qalib, yəni, qələbə, çalarsa, Məhəmməd Lakin, ki, artıq, yəni, Qureş Qureş, yəni, tam yəni təslim olub, bu vaxtda bütün hamısı gəlirlər yəni İslamı qabil etməyə və bu vaxt alataraq quran Kərimdə e, Fəqq surəsində buyurur Və ya Nasr surəsində İləcə vəl-Fət Allahın yəni köməyi Əfəti gəldiyi, gəldiyi zaman və sən insana görürsən ki Və qayətə nəzəyətlxana feydinləhə insana dəstə dəstə Allahın dininə daxil olar yəni Allahın dinini qabil edirlər əsəbəh bihamdi rabbika vəstəğfiruhu innəhu kənə təwwəb. Sən Allahın hamdi ilə Allahı hamd edərək ona bağışlanma dilə, həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir. Bu əməndən sonra sərsənin 1 2 3-cü ayələridir. Səhra Peyğəmbərə səda Məkkədə olan olan vaxtı Məkkədə qalan vaxtlar, çünki Peyğəmbər Məkkədə 19 gün qalır. 19 gün fətkdən sonra Məkkədə qalır və bu vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və verir, yəni hər dəfə çıxın mövzə verəndə müxtəlif hökmləri onlar çatdırırdı. Sonra Peygamber Səzələm, yəni, xütbələrin birində xəta olaraq öldürən adamın qan pulunu bəyan edir və cahidiyyət vaxtında olan hökmləri yəni, ilhamsının ləv olunmasına elan edir. Yəni, yalnız iki işi yəni, müstəsnə edir və deyir ki, hacılara yemək, içmək vermək və bir də yəni, kəbəni təmizləmək, yəni, yəni kəbənin örtünü dəyişmək, bu iki şeylər isə müstəsnadır. Yəni, cahiliyyət vaxtı etdiyiniz bu əməlləri bundan sonra da eləyə bilərsiniz, yəni, davam etdirə bilərsiniz. Sonra Peyvəmə Hasan buyurur ki, yəni, and içmək və ya himayədarlıq yalnız İslam himayədarlığıdır, artı cahiliyyət vaxtı olan himayədarlıq bu gündən sonra yoxdur. Və sonra Peyvəmə Hasan buyur ki, əgər sizin kimi ilə əxtiniz, peymanınız var Olan atamısının ləh olur. Hamısı eee yəni ey, əksinə, yəni, hamısı, yəni Peygəmbər məsələn buyurur ki, o vaxtdan yəni, kimlərlə ki əhd peyman bağlamısınız, İslam gəlib onları da daha da yəni qoruyur. Yəni kimə söz vermişsinizsə, yəni, kimin haqqı qoruyacaqsınız? İslam yəni, gəlib daha da həmin o əmrin əhəmiyyətli olduğunu qeyd edir. Sonra Peygəmbər buyurur ki, möminlər bir-birinə kömək edənlər olmadılar və zəyif möminə güclü mömin kömək etməlidir. Güclü mömin zəyif möminə kömək etməlidir. Və e bu cür Peygəmbərsə yəni nəsatə verir və buyurur ki, mömin bir insan kafir insanla öldürülmür. Yəni əgər mömin bir insan kafiri öldürərsə, kafirin qısası mömindən alınmır. Yəni öldürmə ilə alınmır. Lakin onun əvəzinə nə verir? Qan pulu verir. Həmişə Peygəmbərsə bunu ki, Kafirin qampulu, müsələmanın qampulunun yarısıdır. Müsələmanın qampulunun yarısıdır. Yəni, müsələmana yüz dəvə verilirsə qampulu, kafirə isə əlli dəvə veriləcək. Və bu cür, yəni, Peygamat Səsəni Məhmət başqa hökmələr də var, yəni, Peygamat Səsəni bu xütbələrdə bəyan edir və yəni, bu cür Məhkəni fətihi sona yetirir. Və səhələcə, Peygamat Səsəni Məhkədən tayfə və başqa, yəni, mərkəz ətrafında olan yerlərə hücum edir və bu haqqda inşallah, yəni gələn dərsimizdə danışarıq. Yəni Huneyn döyüşü haqqında və Tayifdə baş verən haçıvanlar haqqında inşallah gələn dərsimizdə danışarıq. Qələbəsiz, səmannı qəbul